Poftăște o logofete Baldovin. Apropie-te. Ce vești ne aduci? Rele, Marieta. Baiași s a bătut ca un fulger asupra pământului Bulgariei și l-a transformat în pașalcă. Au numai știe țarul și să se lupte. Îl cunoșteam un în viteaz deci de cinstire. Nici vorbă că așa i mărite, doamne. Dar armia turcească e cât frunza podrilor și apa mărilor. Un buhoi s-a revărsat peste fermă de aoasta bietului țar și a prevăcut o în pulbere ca pe cenușa din vetre. Iar pe el l-au făcut prizonier și l-au dus în robie. Înseamnă că acum doar Dunărea ne mai poate desparte de acest nor negru amenințător ce se numește Imperiul Otoman și de care lui cărui faimă se cutremură întreaga omenire. Atât, Mariata, ta, Dunărea. Dar cu toate că apa ei e mare și atâncă, hotar greu de trecut pentru oricare, se pare că... Nimic nu poate opri din care vigeria stănită de ambiția fără seamă a turcului. Na, dreptă e greit, locofete. O fi apa adâncă, dar se întinde pe arături mari de câmpie, loc greu de apărat și cu mulțime de oameni. Îmi tocmai oariata. Așa gândesc și eu. Și atunci, de se va porni oastea lui cea mare și va trece peste apă pe pământurile noastre, ce zăgaz ei vom putea pune în drum? De va fi ca fulgerul să se abată și peste noi, atunci va trebui să aflăm această. Încă potrivit ai sta în cale, De acum înainte va trebui să ne gândim cu stăruință, În fel și chip, cum și unde Îi vom pune stavile lui Baiazid, De va-ndrăzni a trece sfintele noastre hotare. Cu tine, copilul meu, de ce ai stat afară în ploaie? De stat n-am stat, mamă. Ne-am jucat cu arcul și săgeți. Cu arcul și săgeți. Și dacă v-ați fi vătămat vreunul din voi? Da, păi cum, mamă? Că doar am tras la țintă. Ne-am luat la întrecere, care din noi va a de la 100 de pași copacul acela gros și bătrân din curtea cea mare. Și l-ați nimerit vreunul? Unii nici n-au putut slăvozi săgeata mai departe de jumătatea drumului. Iar alții au tras de alături de copac. Doar eu am izbutit. Doar tu? Și l-ai țintit în plin? Da, dar să vezi. Când mi-a venit rândul, am întins bine arcul, <tune> am ochit, și a zburat săgeata drept în mijlocul copacului. <gri> și tot atunci, un fulger a luminat cerul și un trăznet a despicat copacul în două. Voi de mine. Dacă ai fi văzut, mamă, puteai să jur că săgeata mea a făcut asta și nu trăznetul acela de spaimă. <gri> oh, oh, oh. Peată, te-ai întors. <gri> Bun găsit, dragii mei! Bine-i venit, doamne. Așa Așează-te mai către foc! Oh. Scoate-ți veșmintele să se usuce! ca vreme! Ploaie rece și deasă de toamnă, dar cu tulete și fulgere amplice ca de vară! Ah, ce făceați voi aici, Mara? Mihail tocmai împovestea de o întrecere cu arcul. O, oh, iau Și barem, ha? foi stai printre învingători. Știi data copacul acela bătrân și gros din curte? E bună seama că îl știu. i-a așezat acolo parcă de când lumea. Te pomenești că tu l-ai despicat în două? L-ai văzut? Ha, <hă>, fi voi disbrava vreului Ma, mai degrabă eu cred că săgeata ta l-a fulgerat. Oricum, din întâmplarea asta, eu am zâmisit un gând că săgețile noastre pot lovi tot atât de aprig. Precum lovește fulgerul. <laughs> A cu copile iubit, trece în încăperea ta și joacă-te cum bește, sau cheamă-l pe diac să-ți mai ilumineze mintea cu învățăturile sale alese. Am să-l întreb de știe cum pot face un arc atât de mare cât să întreagă înălțimea mea de-o palmă. <laughs> oh, prea bine, fiule. Numai să știe. <laughs> oh, mă înșel eu, Mircea, sau... Fruntea țin încruntată și ochii sunt înnegurați de grija mare. Nu te înșel deloc, buna mea mara. Și nu voie să te înspăimân, dar nici nu se cade, să ascunde tot ce îmi sufletul. Dușmanul ne-a trecut hotarele. Cine? Băi zid. Unde? Când? la Dunăre mai jos de cetatea Turnu, în zorii zilei de ieri, vine cu oaste mare, cât frunza și cât iarba, cu spahii și cer cu achingi și azapii, cu vasal și robi și nimicește tot ce-i în împotriva. ce, Acum, ce ai de gând? Am călărit toată noaptea ca să ajung mai repede la Argeș am schimbat de cecai, nu mi-am îngăduit niciun pic de otihnă, iar pe drum mi-am tot frământat mintea în ce chip. Să pun stavilă în Să fi strâns oamenii și să fi încercat a-l la Dunăre. Mi-a fost teamă că puhoiul oștenilor săi ar fi zdrobit în câmp deschis, mica la oștie. ce-ai de făcut? Către ziua, la un popas unde înschimbam schimbam calul, am ațipit pentru câteva clipe. și în somnul ăsta ca de iepure, mi s-a părut că se ivește dinaintea ochilor moșul nostru, Basarab, și-mi zice... Știu ce te chinuie, ne poate. Dușmanul a încălcat pământul nostru, al tău, al meu și al bunilor și străbunilor noștri. Și eu am trecut cândva prin primești asta. Și eu aveam o oaste mică ca și tine. Numai că m-a luminat un gând, la loc închis și în gust. Acolo unde codrii se împreună, de nu se mai zăresc bolțile cerului, iar uriașul îi totuna cu pruncul, ce abia se ține pe picioare. Atât mi-a spus și s-a topit ca o lucră. Posada! Nu-mi că de ea vorbea bătrânul și ce mi-am zis. Lumina de vorbe, întocmai așa voi face și eu. Ia, uite, am deschis o floare să intre aer proaspăt. A stat ploaia. Privește, buna mea doamnă, pe fereastră și spunem ce zărești. Unde? Acolo departe. Munții cu stâncile colbite de zăpadă timpuriu. Și mai de vale, întindere nesfârșită de codru până în apele râului. Ei bine, doamnă, acela e locul potrivit. Ce vrei să spui? Voi face în așa fel să-l trag pe dușman către mijlocul țării, spre inima codrilor. La loc îngust și întunecos, pe mal de apă repede. Așteaptă mai înainte, dau poruncă să li se pârjolească totul în cale și când armia asta multă va ajunge în locul dorit de mine, obosită și trudită, înfometată și înțetată, mă repet peste ei cu mâna mea de vitește. Trebuie, doamnă Mara, trebuie, căci oricât de mulți ar fi ei, în inimile noastre bate cu putere iubirea de moșie Și oricât vestit ar fi acest baiazid Nu vom tremura de teama lui Și vom în calea zidul iubirii de țară Precum se ridică măreață și nenvinză O stâncă în calea fulgerului și așteptați în camera asta pe stăpânul meu. Seara bună, Soliman Bey. Seara bună, spătare Vlad. Ofește și ea loc înălțimea ta. Mult timp de nu avem, iar misia cu care am venit mi-e clară. Cunoaștem simțămintele domnii tale pentru noi. Așa e înălțimea ta. Sunt prea plecatul și supusul vostru vasal. Și mai știm că îți dorești să ajungi cât mai degrabă pe tronul țării. Doresc pentru că mi se cuvine. Sunt toți domnesc. Prea bine, spătare. Deci atât domnia ta cât și noi avem aceleași gânduri și același dușman. Mircea, domnitorul țării românești. În tocmai cum grăiești, cinstită Soliman. Dacă e așa, atunci a sosit ceasul să-ți împlinești dorința. Știu și sunt gata. Armata noastră e numeroasă. Sunt zeci și zeci de mii de oameni Înarmați până în dinți, ce în iureș vor străbate tocmai către inima Europei. Sunt sigur că nimeni și nimic nu vă poate sta împotriva înălțimea ta. totuși Mircea îndrăznește să ne înfrunte cu o mână de oameni. E îndrăzneț și priceput ca nimeni altul în luptă. Trebuie să recunosc că așa e. Îmi amintesc că în urmă cu șase ani, pe vremea prea înțeleptului Sultan Murad, oastea noastră din Dobrogea și din Silistra a fost zdrobită de el cu numai câteva sute de călăriți. Dar atunci nu ați luptat ca acum, cu asemenea mulțime de oameni? Eu nu uit că în încleștarea aceea n-a mai scăpat nimeni dintre ei noștri. Și apoi, trei ani mai târziu, asta lui Firuz Bey a fost alungată și nimicită de același mircea. Și abia au scăpat Beiul și câțiva oameni de ei. Atunci, ce e de făcut? Pentru a ne îndeplini și noi, și domnia ta dorințele, trebuie să-l înfrângem cu orice preț. Întocmai... Fie chiar și cu prețul trădării. Uneori trebuie urmate lăturalnice. Viclenia vulpii înfrânge adeseori puterea ursului. Prea bine, sunt gata să îndeplinesc porunciile înălțimitale ale oricare ar fi ele. Atunci ascultăm acum Reacinstită și vretnică adunarea sfătuitorilor mei de taină pentru binele țării, eu, Mircea, voievod și domn, stăpânind și domnind prin puterea și vitejia voastră a tuturor toată țara ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile tătărăștii, și am lașului și făgărașului, și domnitor al banatului severinului, și încă până la marea cea mare unde se află cetatea dârstorului, vin dinaintea voastră, iubiți oșteni, în acest ceas de cumpănă și vă întreb: au ce e mai de preț? Strălucirea înșelătoare a podoabelor și aurului sau roadele pământului? Robia și flocoanele dinaintea celui puternic și îngâmfat sau libertatea și îndrăznea la acelui ce nu își pleacă grumazul și nu-i vinde moșia. Vreau să aud acum părerea voastră. Roadele pământului Maria tare. Și, cinstea, și, cinstea, tăi, și tăi, Roadele și, cinstea, și libertatea Maria tare. Prea bine, iubiții mei sfetnici, acela ce cu cinste apără roadele și cu sângele său va păzi libertatea țării, Vitează, se cheamă și numele lui va rămâne peste întinsul veacurilor ca o cunună de aur prinsă în diadema albastrului zării. Urmați-mă, voinicii mei, și dăruiți-vă viața într-o apărarea țării. Ne dăruii o horiata. noastră în mâinile tale. horiata. Vom trimite mai înainte femeile și copiii în umbrișul brazilor, în liniștea poienilor cât mai sus, cât mai departe, către susurul izvoarelor. Iar noi, bărbații, ne vom trage din fața puhoiului cu fereală și încetinire până spre poarele munților, unde e mai mare de simea codrilor de stejari. Acolo ales am locul înfruntării, în partea de pământ ce se cheamă rovine. Te vom urma, Mariata, spre a ne duce la biruință într-o fericire a țării românești. Acum și în veacuri. I'll come to see Măsar alb și zburam, zburam! Pe semne că armăsarul era naripat, cam poveștile pe care mi le spunea din ioara bunica. Viața de ea. Deodată s-a evit un nor, dar ce nor, mare, întunecat ca smoala și amenințător. E fi culcat cu grijă. Așa e, mamă, că mi-e gândul tot la tata. De bună seamă că și gândul lui era tine. Și ce-ai visat mai departe, copile? Norul acela urât a căpătat în fățișare omenească și a început a sufla atât de tare că s-a stârnit o vijelie cumplită. Despulbera tot ce ieșea în Și te-a dă pe tine? Mă țineam cu amândouă mâinile de coama bidiviului și el tot încerca să zboare pe deasupra norului. Și-a Vezi, mamă, asta nu mai știu, că m-am trezit. Astea-s gândurile noastre de acum, scormonite de întrebări și de îndoieli? Într-acolo, pe povârnișul de acele acoperite de stejăriș, se află tatăl tău și soțul meu. Și-l știm amândoi că se află în grea până și în mare primejdie. Și cum îl iubim? Că e om drept și nenfricat și bun ca pâinea caldă scoasă din gura cuptorului. mi teamă de viața lui și a vitejilor ce îl însoțesc în lupta. Dar aș fi fost ceva mai mare, eram și eu acolo, alături de ei. Poate nu o să mai fie niciodată nevoie, dragul mami, să-l pe taică tu învântoarea și urgia războiului. Da, da, dorința asta târnă și de soarta lupte ce se dă acum. Tata va birui. Ascultă ce spun eu, mamă. Primească se gândul tot cel bun, căci de va fi așa, vom avea și liniște, și pace, și libertate. Ce se întâmplă oare? Ce anume, mamă? De ce atâta Baldovin. Mircea mi-a trimis vorba că logofotul ne va duce către munți la adăpost, mm -hmm. acum în zorii zilei. Cred că, ca și Zosiflan. Dimineața a doamnă. Dumneata? Spătare, Vlad. Eu. Eu și un cât de călăreți. Măria sa vă înștiințează să-mi-l încredințați pe fiul vostru spre a-l duce la adăpost. Era vorba să mergem împreună cu logofotul Baldovin. Da, dar Baldovin a rămas de-a dreapta mării sale. Te pregătești de luptă? Iar pe domnia tate roagă să mai adăstezi o oră, două, până ce va veni logofătul. Nu vreau să mă respar de Mihail. E porunca mării sale, doamnă. Și iertat să fie, dar e grabă mare. Să mergem, dar Mihail, până ce nu se luminează de ziua. Avem drum lung și greu. Cu bine, doamnă! Și iertare, doamnă. De ce e logofete? Pentru că am întârziat, nu mi-am îngăduit să părăsesc tabăra până ce n-am ispravit pregătirea luptei. Da, unde-i Mihail? Așa după cum a poruncit Maria sa, a plecat cu spătarul Vlad. Cu cine? Cu spătarul? Întocmai. Doamnă, doamnă, fiul vostru e în mare primejdie. Ce tot spui, logofete? Spătarul Vlad l-a trădat pe Maria sa și, împreună cu câțiva slujitori de ei, a părăsit câmpul de luptă. Dumnezeule, cum e cu putință? Și Mihail acum în mâinile acestui ce e de făcut? Mărită, doamnă, nu-i vreme de pierdut. Voi alergam dinpreună cu pâlcul meu de oșten pe urmele spătarului. Domnia ta mă vei aștepta Domn, aici. nu logofete, nu așa ca liniște. Dau poruncă să mă de calul. Merg și eu alături de voi să am salvat copilul. O rump și voi ce Banechina și voi ceilalți mei stați roată și în jurul în povestiți în fiecare de ați ți răzbit sau ba pe cei ce încălecară hotarul. Dumneata, Vorneceradu, vorbește cel din tâi. Te ascultăm. Maria, ta, pe destine s-a luptat cu Sârc. Am lânduit lucrurile în așa fel că i-am tras pe năvălitor pe urmele noastre tot mai către fundul codului. Noi ne-am strecurat pe potecile înguste și ascunse vederi și am subțiat grosul dușmanului ce ne urmărea cât s-a putut mai mult. Apoi a venit rândul banului Dragomir. Arcașii mei au reversat măria ta, Brian întunecată și de asta de săgeți. Atât de multă, de parcă acoperise cerul de plumb și de zmoală. spituiam în două rânduri, iar când s-au izprăvit tolbele de săgeți, am năpusit peste ei uzderii de bolovani cât s-au umplut o vale întreagă de pietre și de neșuri. Tu bani ce zici? Maria ta, noștri făcut au făcut o minună de vitejie. Această luptă este câștigată, dar cu popoiul năvălitorilor e mare, ca unii alții le iau locul și atunci, Maria. Ta. ce i de făcut? Să ne plecăm în fața lor sau să luptăm mai departe până ne ca și ultimile picături de viață. Maria ta sunt întristat foarte. Am pierdut aproape toți o în luptă. Eu zic Iertați-mi fie că înțeleaptă e vorba care spune capul ce se pleacă, Sabia nu-l taie. De ce închină și Nu, nu, Doamne, mai judecat greșit! Gândit am că n-ar fi cu păcat dacă am trimit-o, Solie. Voi ceilalți, ce spuneți? Solie de pace nu înseamnă că ne plecăm capetele, Maria Ta. Dar poate că în chipul ăsta am oprit vărsarea de sânge și moartea tuturor viteșii dintre ai noștri. Același gând ca și vornicul Radu și panul Ghineal alam și eu, Maria Ta. Românul nu se pleacă dinaintea nimănui, dar nici nu dorește a se război. Acum când băiazid văzuta cât atât i-a măcinat rândurile de oșteni, poate că eu mai fi scăzut curajul și trufia. Deci gândurile voastre ale tuturor una sunt și eu nu pot sta împotrivă. Maria ta! nu-ți-e pe plac ce-am chipzuit. Spune-ne numai o vorbă și gata suntem, atrage spada iar din teacă. De bună seamă, niciunul dintre noi nu s-ar opri din luptă. Dacă asta ce vrea, de deci, socotești că e mai nimerit altfel, piepturile noastre îți vor stache și e și de acum înainte. Așteptăm doar semnul mării tale. Și vă bine. Sunteți cu toții deopotrivă de partea înțelegerii, prin bunăvoie. În tocmai în tocmai manier, manier. Eu nu vă cerc și niciocară n-am aduce vrerii voastre Pentru că înțelept e gândul acelui a ce caut o opri de sânge Numai că, după cum bine știm, dinaintea noastră se află un despot Lacom de glorie, visând la zidirea unui imperiu A cărui granițe vor acuprinde întinsuri nemărginite această poftă de mărire, de stăpânire și înrobire cu greu poate fi zăgăzuită, Căci nu ține seamă în vârtejul cel iscă în drumul ei de nimica, Nici de dulceața florilor, nici de aroma pâinii calde, Nici de sufletul și dragostea oamenilor. Dar... Vom încerca a face tot ce ne stă în putință. Bane, Dragomir, Poruncă, Maria, să mi se pregătească solia de pace, cinci cai și flamura albă. Să trăiești, Maria Înțeleptule, Soliman, ai cercetat stelele? Da, mărite băiazit. Și ce spune aștricerești? Multe și puține, bune și rele, tot și nimic. Mm, vorbești ca un înțelept, Soliman? Cerul nu spune decât de vreme bună sau rea, de furtună sau senin, din soare sau ploaie. Atunci? Îmi plecurechea luminația ta către veștile pe care ni le aduc scoadele noastre. De la ei am putut desluși mult mai multe decât ceea ce se citește pe-ntinsul fără de sfârșit al zării. Și ce sunt coadele? în care luminăției tare s-a șternut un zid de netrecut, o stâncă izvorâtă parcă din legendă. Oare crezi un că poate sta cineva împotrivă -mi? Am plecat din turnul însoțit de 50.000 de ostași. Au pierit mulți dintre ei de sete și de foame. Valahii au pustit totul în calea noastră. Dar am mers mai departe. Cu prețul atâtor jertfe luminăția ta. Pentru că Allah nu ne ajută. Allah e departe în ceruri. Românii au aici pe pământ un om zămislit cu cele mai alese har. Îl spulber, îl fărând ca pe o coajă de nucă. Hălăreții lui sunt îndemânateci, iar cailor sunt mai iuți ca săgețile. Ostașii lui lovesc și apoi dispar în tocmai unor năluci, în hățișurile de necuprins ale codrului. Voi ajunge până la munții cei mari ai lor. Câți te vor mai urma până acolo, luminăția ta? Dar cine acest îndrăznesc care nu-i nici Allah, nici Zeu, nici cer și nici apă, nici foc sau lumină? cine a acel ce se să-mi stea în cale mie, baiazit fulgerul? Mircea, domnul țării românești. Un om, un singur om nu poate fi stabilă. Dar el a ridicat cu mic, cu mare, tot poporul împotriva noastră. Sunt puțini! Dar dărj. Suntem mulți! Dar hămesiți, obosiți, înfricoșați! Pleata! Nu vreau să mai au proroșirile astea negre! Luminația ta, mai îngăduie-mi a spune câteva vorbe. Vorbește. M-am tot gândit în fel și chip cum să-l doborâm pe acest dușman neînduplecat, ce cu am verșunare ne stă împotriva. Acum două zile m-am strecurat până în tabăra dușmană la casa boierului Vlad. Ești curajos, Soriman? Ba, îți spun drept înălțimea ta, mi-a fost frică. Dar în mintea mea încolțise un plan. Vlad e cu totul și cu totul de partea noastră. Știam mai mult treaba asta, dar nu ne putem bizui pe el. E singurul valah ce ni s-a arătat, prieten. L-am ispitit într-atâta încât a dus la bun sfârșit ceea ce plănuise. Doar nu vrei să-mi spui că acest Vlad ar fi în stare să-l doboare pe un uriaș ca Mircea fără ajutorul nostru? Ba, tocmai asta voiam a spune, luminația ta. Mihail, fiul domnului țării românești, e prins... Și închis la loc de taină în beciurile casei banului Ghinea. Și ce e cu asta? La cine ajută pe noi? Banul e credincios spătarului Vlad și, precum s-au înțeles între ei, Ghinea îl va îndemna pe mircea către o solie de pace. De va veni încoace, înălțimea ta îi va spune gheaurului că fiul său e la loc sigur, sub și că ar fi de ajuns numai un semn al măriei tale spre a-l face să treacă în lumea drepților. Acum înțeleg planul tău, Soliman. De nu-l răzbim pe domnul țării românești pe câmpul de luptă, răzbim sufletul unitate pentru singura lui Odras. În tocmai luminate, cât ar fi el de viteaz și puternic, sunt sigur că se va topi precum ceara lumânării în fața acestei amenințări. Se prea poate să dreptate. Și dacă Mircea nu va veni? Va veni, luminația ta. Va veni. doamnei Mara și al logofătului Ce s-a întâmplat? Neîndorocerea, Maria. Mihail, fiul domnii tale a căzut prizonier în mâinile spătarului Vlad. Mernicu, nu-i ajunge că și-a trădat țara? Acum a vrut să lovească și în mine și logofatul. Împreună cu doamna Mara și cu un de clăreți au plecat pe rumele spătarului Maria. Să ne întoarcem și noi, Măria Nici gând, banule, Dragomir, trebuie să mântuim mai întâi treburile țării. Și fiul Măriei tale? Am nădejde că locofatul îi va găsi urma. Dragomire, unde-i boierul Ghinea? Mm, zicea că-l și-a rămas acasă. Parcă el a fost cel care ne-a îndemnat mai cu o sârdie să ducem solie de pace lui Baia, zic... Așa e, doamne, dar nu înțeleg. E numai așa o bănuială ca o părere, dar vreau să mi-o Întoarce-te, omule, și spune-le Baldovin și doamnei Mara că eu merg mai departe cu treburile țării. Da, cât despre Mihail să cerceteze și să răscolească peste tot. A, să treacă și pe la Boerghinea și să-l întrebe de sănătate. Ai înțeles? Am înțeles, Maria ta. Așa voi face. Să trăiești, Maria ta! Bornice, aici doamne! Văd un pâlc de oameni, femei bătrân și copii trudini din greu pe drumul ăsta prăfuit cu buccelli de spinare. ce e cu ei? Doresc să aflu? Să ne apropiem, Măria ta, și ne vom lămuri pe dată. Bună ziua, oameni buni! Ziu, ziua, ziua. Bună ziua, bună ziua. A ce e cu voi? Păi ce să fie! Fugim din calea urgiei! Poruncă de la Maria Samir da. și a domnul țării. A trimis vorbă să punem la adăpost bruma de bucate și de veșminte ce ne-a da. mai rămas. Și am luat calea codrului, da. că-i mai ferii da. de primeștii. Ați gândit bine, oameni buni. În calea dușmanului i ar fi stabilă cei în putere, luptătorii. e apoi să știi dumneata și să nu-ți fie cu supărare, dar noi gândiserăm altfel. Nu, cum adică? Iată așa, bătrâni, cum suntem unii dintre noi sau mai neputincioși ca femeile astea obosite de trudă, pe ogoare și de spuza de copii, află domnia ta că noi mai bucuroși ne-am fi dus la luptă alături de măria sa. așa e cum zice moș Gheorghe, boierule, că îl iubim pe domnul țării și l-am urmat cu credință într-o apărare a hotarelor și a pământului nostru. Oameni buni, eu cred că domnul țării a socotit cum se cuvine și-a dat poruncă dreaptă. Copiii aceștia care vă însoțesc trebuie să scape de urgie, să fie fericiți și ocrotiți de vărsarea de sânge, pentru că atunci când noi nu vom mai fi ei să ne ia locul și să muncească aceste pământuri și să se bucure de roadele lor și să le apere... Și avem nevoie și de voi, mame și soții, pentru a alina durerile celor răniți în lupte, pentru a îngriji de avuțiile noastre de vatră și de bucate, și de voi, care sunteți bătrâni cu trupul, dar ager cu mintea, pentru a povesti nepoților și străne despre vitejia poporului român, despre trecutului de zbucium și de izbândă, ca să le fie lor pildă peste veacuri. Doamne, frumos ai mai glăsuit, boierule, Parcă ai fi chiar măria sa, căci numai el are o atât de mare înțelepciune și gânduri de izbavă pentru toți românii. Apoi chiar așa și e, bătrâne. În fața voastră... Se află însuși domnul țării. Să ne trăiești, măria ta! Să ne trăiești, măria ta, cu sănătate și fericire până la și bătrânețe. Noi, poporul de rând, îți zicem, Mircea cel Mare, pentru că ești viteas cum n am mai fost domna românilor până la tine, și cel bătrân pentru că ești sfătos, înțelept și chipsuit, Căci, deși ești încă tânăr, ai mintea luminată ca unuia care a trecut de mult de vârsta cunoașterii rosturilor și tainelor vieții acesteia. Mulțumesc, Moș -Gheorghe. și vouă tuturor aici de față pentru vorbele și gândurile bune ce mi le purtați. Dar eu n-aș mai fi nici cel mare, nici cel bătrân dacă nu v aș avea pe voi oameni de nădejde ai țării în prejurul meu și în ceasurile bune și în cele rele cu asemenea popor o țară nu va pieri niciodată Se mărița ta iată oameni buni am pornit spre tabăra lui Baiazit cu flamura albă a păcii Acum, în acest ceas greu de cum, până vom încerca să ne înțelegem cu el spre a se potoli furtuna ce a bătut asupra noastră, dar de nu se va îndupleca, oare ce o să se întâmple mai departe? Măria ta, ascultă vorba mea, care e a tuturor oamenilor acestui pământ, de nu se va stinge prin bună înțelegere Flacăra războiului, mai bine să luptăm ori de jertfe am aduce și oricare ne va fi soarta, că mai de preț dar al românului decât libertatea, altul nu poate fi. Ce se întâmplă o arde undeva? ce cu domnia ta la ora asta? Arde, boierule, ah. arde! Arde glia, ah. ard pădurile țării sub năvala dușmanului ah. și dumneata? Dumneata, văd că te-ai tras la Nu oh, Sunt bolnava mamețel și mă ține un pe toată spina. Oh. Să nu-ți fie cu supărare, da? Ah. Te-aș ruga să mă lași să cercetezi încăperile acestei case a domniei tale. Încăperile casei? De ce? Ce înseamnă asta? Vă cu cugetul curat și n-ai nimic de ascuns, atunci mă vei lăsa, căci e poruncă chiar de la Maria sa. Și dorința mea fierbinte. Maria ta, doamna Mara? Ce e bani, gine? De ce te uiți așa de parcă ai fi zărit un strigoi? Hmm. Au nu cumva oare fiul nostru, Mihail, ți-a fost adus de spătarul Vlad doamna. spre a-l într-unul într din beciurile casei tale? Mie, spătarul Vlad, de ce ar fi făcut-o? Vlad a trădat țara și pe domnul ei. Și bănuială că s-ar fi îndreptat în mare grabă spre tabăra dușmanului. Și ce amese cam eu în treaba asta? Se știe doar prea bine, boierule, că pe dumneata și Vlad vă leagă strânsă prietenie. Bă nu eu mi-am trădat țara și domnul. Da? Atunci de ce mai ai mers împreună cu Maria sa în sultanului? Uh, pentru că-s bolnav, ți-am spus-o doar logofete. Bolnav, bolnav, măi? Eh? Sau ai rămas acasă pentru a-ți păzi prizonierul? Prizonierul? Da, pe Mihail. Zălogul și chezașul trădării lui Vlad. Ce zălog, Logofete? O știi prea bine, nu te mai preface. Copilul Măriei sale va fi în mare primejdie dacă domnul țării nu-și va pleca grumazul dinaintea sultanului și va continua lupta. Lasă-mă să tec! O logo Logofete Baldovinu, șurel! Să nu chem oamenii mei să-ți mai potolească zelul! Cum, băierule, îndrăznâși să arunce asemenea vorbe în fața Măriei sale, doamna Mara? E casa mea! Și nu dau voie fi să. -mi... Calce pragul, Iar eu îți spun pentru ultima oară! Lasă-mă să trec! De te atunci! Scoate spada! Dacă mai ai un dram de cinste în sângele domniei tale, să ne luptăm! Nu! Opriți! Nu vreau o vărsare de sânge! Nu vă speriați, bună doamnă! Va fi o luptă dreaptă! De voi învinge, sunt sigur că-l vom găsi pe fiul vostru ascuns în casa asta! Nu mai să a mai la logofete! Parcă erai bolnav, banedinea. Ginea! Vezi dare că trebuie să punem îndoială vorbele domniei tale! Carosul vei plăti scump ta! <trui> <trui> Ciata, ta, Mircea, domnul țării românești și ceata lui de însoțitori, dorește să te vadă spre a-ți aduce solie de pace. Să poftească, Soliman, dar fără arme și singur ne de nimeni. Prea bine, așa voi face. Poftește, Maria. Ta. Așadar, iată-te, ești în fața mea. Cred că supus și plecat cum îi stă bine unui om viteaz, dar fără nădejde de a opri din calea lui vijeria unei armate strălucitoare, puhoiul armelor și al oamenilor ce i-am azvârlit peste o țărișoară ca a ta. Prea puternice, Sultan, fie mângăduit, ați spune mai întâi o veche și înțeleaptă vorba a poporului acestei țărișoare, cum mă numești, domnia ta. Adeseori ori mică răstoarnă, carul mare. Cutezea am înfrunta pe mine, Baiazid, luceafărul Orientului. Nu am venit aici până la auritul cort al măriei tale pentru a semăna furtună ce din potrivă, pentru a ne înțelege prin bunăboie. Dar nu pricep că nimic nu poate am sta în cale, că pot preface în pulbere și scrum tot ce mi se împotrivește. În afara unui singur lucru. Un singur lucru? care e acela? Dragostea românului pentru pământul țării. Din moș strămoși până în zilele noastre, iubirea aceasta de moșie ne face puternici, stabilă în calea oricărei furtuni, oricât de puternic ar fi ea. Puterea mea e mai presus de orice iubire. Eu zic că domnia ta se încrede prea mult în puterea armelor și se îndoiește de puterea sufletului. Cea mai puternică dintre toate. Să știi că până la tine nimeni n-a cutezat să mă înfrunte. Am tăiat capetele multul la ce au vrut să-mi stea în cale. Nu-ți mai rămâne alta de ales decât să te ploconești dinaintea mea. Robia nu e pentru neamul românesc. Ei fi? Eu poate! Dar alții vor veni. Voi pârjoli pământul crește altă iarbă, mai bogată în locul celea arse, căci îngrășată va fi de sângele vitejilor ce și-au apărat pământul. Ești om sau stâncă? Să o coate cum vrei înălțimea ta, dar eu zic că mai înainte de toate sunt om, căci vreau a oprimă celul și fiecare să ne vedem de treburile și de rosturile. Nu! Nu ești plămădit din carne și apă, ci din bolovani și pietriș. Noi, românii, suntem și stânci când e vorba de apărat hotarul țării. Iar eu voi fi fulgerul ce vă va despica în bucățele. Maria ta, atunci nu-mi rămâne decât să înțeleg că înălțimea ta nu dorește pace și bun în Ne-am putea înțelege și altfel. Mihail, fiul tău, se află în mâinile noastre. Așadar, chiar luminăția ta s-a coborât până la o astfel de josnică treabă. Mă-s vorbele! Gândul ăsta nu e al meu, ci al sfetnicilor și prietenilor mei, dar îmi place căci prin el te am în mână. Alege viața fiului tău sau lupta. Și? Care-i prețul? Ne lași să trecem mai departe, iar țara ta va fi supusă nouă pentru totdeauna. Dacă ai avea un fiu și ai fi până ca mine în șasul ăsta, ce-ai face? Am patru! De ce aș avea de unde alege? Eu n-am de ales, pentru că am numai unul singur. Mai întâi țara. Fii afurisit tu și neamul tău de cremene! Pleacă! Vii din fața mea! Fii bucuros că te las să pleci și că nimeni nu se va atinge de tine sau de însoțitorii tăi! O poți face dacă vrei. Dar am mai spus-o noi eu, nici soții mei, ci întregul neam îți stă împotrivă să ținem în calea ta. Noi toți suntem o stâncă, pe când domnia ta ești singur. Singur? Când oasea mea cuprinde 50 de mii de oameni? Mm, nu e de ajuns numărul, mărite Sultan, ci peste toate... Taina ce se ascunde în in inimile celor ce luptă. Și si care este această taină? Setea de dreptate, de libertate și si de neatârnare. adunat în cortul meu pe toți comandanții de oase pentru a vă pune o singură întrebare. mi puteți înfrânge pe acest gheaur blestemat? Vorbiți? Spuneți, răspundeți! De ce tăceți și vă plecați privirea în pământ? 50.000 de mii de ostași v-au însoțit în luptă, în vreme ce era mea a reușit să adune 10.000. mii. contra 5 cinci, cinci contra unul. Și n-ați reușit să-l răspiți. Voi care pe alte câmpuri de luptă v-ați de glorie. Tu fii care l-ai înfrânt pe strașinir, l-ai spulverat pe țarul sișman și le ai acoperit de laurii gloriei Davidin. Tu, Mustafa, Bey, care ai supus ei prefăcut în pulvere pe abărătorii lui. Tu, Rashid, Bey, care ai trecut prin foc și sabie dârstorul și voi ceilalți de care nimic și nimeni nu v-a oprit din drum. Voi, floarea Orientului! Vităi și neînfricați ostași, căliți în cele mai grele încercări. Vă împiedicați acum d-un ciot! grei. Preluminate Baiazid, niciodată nicăieri marea și semeața noastră oaste n-a întâlnit asemenea stabilă. Tu, Soliman, care ai dat greș cu planurile tale, găsește acum o altă cale de urmat pentru a o Nu există o asemenea cale, luminăția ta, ți-am mai spus și n-ai vrut să-mi dai crezare. Peste astfel de oameni cum sunt aceștia, arma cea mai puternică nu poate trece. Ei sunt, precum arborii cei pătrâni, în calea vijeliei, celei mai năprasă. Să retezem atunci arborii cu iată Satarnic luminate, că -și vor rămâne mai departe rădăcinile atânc înfipte în pământul țărilor. Nu! Nu se poate! Voi spăla rușinea în sânge. Eu, baiazit Fulgeru, nu mă tem de nimeni, nici chiar de acest Mircea care s-a așezat, zăgaz între noi și lumea întreagă. Porniți! Până la răsăritul soarelui să preface sunt cenușă și pulbere, tot ce vă stăncare! Dar s-au găsit băiatul meu, băiatul meu, dar ce cauți aici în vântoarea luptei? Logofete baldovin. dacă vrei ca mulțumirea mea să fie de plină față de domnia ta, dul-te rog pe acest băiat cât mai departe de locul ăsta. Am împlinit și vă împlinit și de acum înainte toate porunciile, afară de una. Căci la stăruința Aprica Feciorului Măriei tale nu mă pot împotrivi nici cum, Măria. Tată, nu te mânia! Vreau să fiu alături de tine. Aici copiii nu joacă. E foc și par, e luptă pe viață și pe moarte. Dar știu să trag coarcul și încă bine. Și apoi, tată, nu m-ai învățat chiar tu că mai înainte de orice e țara. Da, eu, așa am spus. Și asta e sfânt. Împlinească-se dorința ta. Atunci vei trece de -a dreapta mea. Pentru că așa se cuvine unii os domnesc. Și acum să mergem să înfruntăm dușmanul. Vornigeradu! Aici sunt domnia ta! Bane de lagomir! Mergă tine, doamne! Logovede baldovin! și tărani și moșteni! nu mă uiți, doamne și pe mine! Muș Și domnia dumneata... Să nu-ți fie cu supărare, Măriata, Dar n-am mai putut răbda. Am pus la loc de taină în noastră de avere și ne-am întors cu toții, și bătrâni, și femei, și copii. Să ne strângem roată împrejurul mării taine, că toți avem un singur gând și o singură dorință, să ne apărăm țara. Oameni buni, iată să iubesc zorile dimineții de la 10 octombrie a anului 1394. Vom da o luptă grea și întricoșătoare, o luptă ce ne va hotărâ rostul nostru pe acest pământ strămoșesc. Dar încă de pe acum am credința nețărmonită că vom învinge, căci una suntem ca pietrele unite într-o stâncă și fulgerul, cât ar fi de puternic, se va frânge în fața unirii și voinței noastre.